i bën të sinqerta praktika dhe të planuara dhe të shpërlyera të kujt. Po vazdojmë sonte me Lena Allahu më ndihmon me pjesën e dytë të një teme që kemi filluar ta shqyllojmë dhe prezantojmë që nga takimi i kaluar. Ju kujtohet kemi thënë për meditimin dhe atje kemi prezantuar disa aspekte që më tepër i takojnë natyrës teorike, si rime, definicione, pika kështu me radhë dhe personat kemi premtuar se flasim për do të thotë zbrthimin praktik të këtij udhëtimi në jetën tonë përditshme. Normalisht sku flasim për zbrthimin praktik të meditimit, nënkupton se po futemi në një oqean pa brigje. Po futemi në një temë që nuk ka fund. Andaj padyshim se është problem për temat e këtilla të përzijelim disa pika që duhet të përshtatemi kuosi e kemi. Andaj jam munduar të përmbledh disa shembuj konkret jo që detyrimisht ne duhet pikrisht na ato meditojmë, por si shembull se si ka mundësi me përfituar besimtarin nga meditimi. Dhe si ka mundësi një musliman që më thật të jeton një jetë më ndryshe. Në njën e asaj që Zotë i Gjallewala E kanë deruar me shpalje Dhe në njën e shumësimeve Dhe udhzimeve dhe përvojeve Të ti jetësore Që duhet të marrim simë Të nëruar Lazerë dhe motra Meditimi e kanë përmendu Se është në gradurimet madhore Dhe në qofë se ne arrim Kët i badet Ta bëjmë pjesë të jetës ton Dhe e zëtërojmë artin Dhe mjeshtrin e meditimit e atherë kemi goditur lumturin dhe atherë kemi goditur sekretin e jetës së mirë. Dhe atherë me vërtet i kemi sillur veten ton atë ç na bën dobi. Kim përmend takimën e kaluar se kë i adurojm kohë dobit shumë të. Dhe kemi shëruar edhe disa fusha që i përfshin meditime, qoftë të kësaj bote apo të botës tjetër. Dhe kim përmendur se meditimi është i pëlqyr atëhere kër mendja shetit brenda kufive të saj ndërsa është i qërtuar atëhere kër të në tënë mendja të kupton dhe që Zotit Gjellewale e ka kufizuar ndaj të medituarit në formën e Zotit Naudhubillah ose në formën e cilësive të ti e kështu me radhë të medituarit në gjëra që nuk i dim janë të fshëhta gaj për njeve pa dushim se këj medim është ndaluar. Dhe nuk është ndaluar përshkak se ne mund të zbulëm në një sekret, e tash feja e ka ndalu se të zbanë me kuptu sekretin. Jo, atë që është për të kuptuar, nuk në ndalën feja me kuptu, po përshkak se s'kuptan kurve që lodhështë ndalan nga lodhja, dhe nga bredhja e kodë, po është e për pjetë pa nevoj. Pra ne për këtë arsujet të ka ndaluar meditimin dhe të mënduarit at saj për kat pjesës të parë meditime të lëvëruar këtu mund të përmendin forma të shumta të medituarit në lidhje me krijesat e Allahut Azza wa Jell. Kjo është shumë e gjerë, do kjo është padyshim det sikur thash i pabrigjë. Gas Allahu Jellalu Ala jo vetëm që ka shumë krijesa, por çuditë e krijtë e krijimtarisë Allahut Azza wa Jell vetëm në një krijesë nuk përfundoi e lene më kërështrien të kresët të tjera. Në qovë se marëm betëm njëriun si kresë Allah të zë gjellë, a kemi mundësi që t'i zbulëm të gjitha që dit e kësaj kresë dhe mrekullit e krimit e Allah të në këtë kresë? Nuk kemi mundësi. Ma dje dhe shkenë sa me të gjitha degët e saj dhe me të gjitha mjetët e saj, ka pranuar saja që ka zbuluar për njëriun, është shumë më pak saja që ka mbet për zbuluarë. Edheni shumë mirë se vetëm truri njeriu do të thotë në shumëç ka mbeti i paeksploruar dhe i pazbuluar. E mos lasim për shumë funksione të gjymtyrë të tjera që me vërtet yemi gjunjëzuar së njerës, yemi të mahnitur se si funksionan, por nuk dimaz pse as si. E mos lasëm për këresa tjera që nuk e kemi parë, as nuk i kemi, kemi objektë studimit të kësaj më radh. Prandaj të studiosh krijtërinë e Allahut me ditë të sahesh me vërtet diçka e pafundë. Mirë po, a duhet këtë na bëndë që ta është të shmangë me të largomi Pa dëshimë se jo atër Në shumë vendin kërën, Allahu Gjallahu Ala, naftan që të meditojmë Rëdhën të kresëve të ti Naftan përshemë në nësurë në lgashje Thatë, e thela, jendhuruna ilan i bili keifehullikat Allahu thatë, a nuk jeni duke e shikuar dhe medituar Deven si e kemi kryuar Fëtan që të meditohet për Deven Dhe dikush me ndonë se sielja e devës këto ka të bëj Me ambientin ku ka rëshpalja Do tëtë ja u ka siel devën shambull Përshka këse Kurani ka zbitë në gjuën arabe Andaj është shambull i shketires është shambull i arabe Por nuk ka të bëj meneve Mirë për shkinë se nuk thëtë kështu Shkenstarët kanë eksperuar dhe kanë studuar devën dhe kanë gjithë se është nga kriesat më të quditësht me të parën dhe një herë. Madhje kanë zbuluar në te me dëvërtit, gjëra që janë shkruar libra të trash, madhje voluminazë që flasin për këtë kriesat, Allah, të zogjenë. Nuk mundëm ta është të shpaluzit gjithë ato që janë thonë. Mirë po, mlejani që ti prendë 2-3 aspekte që kanë të bëjmë me këtë kriesat të madhe. Sa për meditim, pse Allah në thretë me meditun këtë k është kryesa e vetëme që ofronë tri gjëra kryesure që i du një rjutë e që nuk ja ofronë asë një kryes tjetër, asë një kafë tjetër. Në kemi kafë që në ofrojnë mishë, por nuk në ofrojnë mundësi për bartje. Apo? Kemi kafë që ofrojnë mundësi për bartje, por ju edhe qumshtë, qumshtë se ofronë, andaj është të kufizuar në shërbim, në servisë, ofruar një rjutë ndërsa devija është kafshë e vetme në rase nërmale të dikush mundet e një kafsh me nga rku po së është për me bajtaja a po së është efikase andaj në rase nërmale dhe të zakonjshme po flasim është kriese e vetme që ofronë bartje e dini se i thojnë anija e shketires lundron në palodhje shketir lundron do tëtë me kilometra pa undal fare duke bartë pesha të rënda që Allahu xhallahua e ka bërë të përshtatshme dhe është në ummahnit me i lexu studimet e shkencëtarëve vetëm për kapacitetin edhe aftësinë e devës për me bart mallra nga një pjesë në një pjesë të këtyre vendeve caktuara. Për shembull, një nga këto aspekte kanë thënë se Allahu xhallahua ja i ka krijuar devën çafën e gjatë. Asgjë në krijimit të Allahut nuk është e kotë asnjë centimetër, asnjë milimetër nuk është i tepërt. Gjithçka është me mas, gjithçka është me përkujdesje, gjithçka është me dije. Nuk është thjesht vetëm ashtu për ta bërë formën e saj, por kanë thënë se qafa e gjatë, a dim pse i duhet? Na një e kemi zbuluar, Allahu e dim pse i duhet. Mirë, por një nga ato kanë thënë nga se ngarkimi i devës bëhet duke qenë ajo ulur. Dhe zakonisht pesha e ngarkuar bëhet më e rëndë se vet pesha e devës dhe për mungrit tash për pozitës e ullën duhet fuqi andaj lëvizja i qafës i duhet si një laj ngritë si i peshës që i ndimon këmve mungrit let përën uar peshën e nga rkuar në bisupet e saj aftër qikonit këtë nga kemi po qafën e gata në në një që ka bot për la dhët qikoni se për diqka ja kemi zgat qafën për ju va për andaj këmë të tim është mahnit e u shenë zemë në madhim dhe la do thot e një ka një dhe ka dy pse a është bër kjo nuk është thjesht ajo gunga mbi qafë mbi mbi spinën e saj thirr vetë sa apostoli mirëpo e kanë zbuluar shkestarët se ajo është deponia e ujit e devës që i mundson devës me deponu ujë nat pjes në formë në formë form caktuar që i mundson dy javë dit me eshtëtin pa pas në ujë me pi ujë aftën Madje kanë konstatuar shkenstarët se me njët ndalme me pi uj, devja i pin 130 litra uj, me njët ndalme. E ku i shkan aja? E deponan, andaj dal nga dal, e shvizan duke e shpërndan në mënyrë mahnice në për trupin e saj. Madje kanë zbuluar se përshfararës ujë është kriese e vetme që i përbalan temperatureve të latat të shketires, Kanë thëmë përshka këse ujtë deponuar përzit me një lojtë sistemi në hunë që e fladi gjakën dhe trunin dhe i nuk i bëgën temperatura sotë që është e lartë esë në për shketinë apëton Efela jenë dhurune i lën i bili kejfe hulikat A spekqyënë që këna kryua? A pëshini? Fuqinë Allahot Azojel Madje kanë konstatuar se nuk kam njetë transportuas që kam mundësi me i rezistu së vitat dhe shketinës Përshka kësë shpeshere Zalli i shketirisht i but Edhe gomat më efikase Sharojnë zal Ndërso shpute e divës është e til Që nuk ka zal që semona Për kunder dopsis Për kunder grupeve Nuk ka divë që sharon zal E për shtatshme anije shketiris E shumë e shumë zbulime Përsa për shambull Allah u gjëllë uole e ka bërë për me bart E tjetër edhe mi ishin për me angër Halal E tjetër edhe qumshtin Maje kanë konstatuar se mrenda çumse të devës ka elemente te efikose për prodhimin e shumë antibiotikëve efikas deri sa dhe për kanceren apo. Jeem në baktisi kusë kësaj ose kafshë që i sjell ato të, të tre shërbime për njeriu, që thjesht i duhet njeriu. Njeriu i duhet bartje, i duhet pirje, edhe i duhet ushqim. Te të, të shkaj duhet që të i duën, me hongër, me pijë, me dikush mja bëjtë selet e të tina, e që kja këjtë i ka në deva, pëtër. kja është të gjitha në një, në deva, pra ndaj, Allah u gjelën le ura, si shambull, e fella i e ndhurune, ilen i bil i kejnë fëhulli i ka të, gjithashtu Allah u gjelën le ura ka dhënë, o iles sema i kejnë fërufiat, edhe në qilën si e kemi ngritur, që kërën këtë qilë të lap Tjepër, ja eshojnë, ja jopin, për për sa po studoj, sa po them atë për nga ajo që po e shohin, nuk po din çfarë kuptimi t'i japin. Përveç se po mbeten në magjepsur nga maduria e Allahut Azza wa Jalla dhe mrekullia është për ndonë këto krijesa tonë. Andaj të nënë lazer, na dhotën me nduh përto, na dhotën me nduh përto gjëra. Është ashtu mëtu me një rast nga bënë israelët se është shtrir një ditë në shtëpin duke pushu natën dhe i është ngritur shikimi ka qielli aftën dhe kur ka pa po, yjet e bukur dhe atë qiell të bukur ka thon i madhruar çfarë Allah so bukur ke krijuar aftën e pejgamberi asoj ku i ka thon për shkak se e ke madhnu Allah si pasojë meditimet që afalon gjunohet aftën ashtu që kjo është madhërim kjo është madhështi Allahu xhallahu ala kjo është mrekulli e Allahut te bare kutaala është shumë e shumë shembull të tillë ato. Gjithashtu edhe nga jera Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të nderuar vëzërr dhe motra, përmend në kuadr të mësimeve të tij, në kuadr të udhëzimeve të tij, përmend gjëra që janë të fshehta, të pakapshme për trurin dhe për syrin ton. Janë gjëra që janë përtej mundësisë që ti prekim apo zbulojmë me shqisat tona. Por, kër a i sëfjegon, kër a i na i mësën, pa dushim se këtu e në pjesë e shpalët, që i shpalët, andë Allah u Gjëllewana, ja ka shpalët i këtu mësime, nga njerë duke në këtu, ndoshta tregime me shifra të parëndësishme, duke në dojnështa për diken të pakapshme, mirë po në shumë se dhe shkencëtart, sot përdurin shifrat pakapshme për neve, por ne i besojnë, që apsa yemi të bidhur se ata nuk kanë dhënë një si mocen disa aspekte saktat vërtetë më e mot atë janë shifra hipotetike ndërsa ato çka përmend pejgamberi sallallam janë shpallë që i shpallët janë të sakta vërtetë nga si ashpoll Allahu azza wa jalla. Dhe janë kët hadith që flet për një krijesë të Allahut azza wa jall për të medituar ju pastaj madhrinë Allahut për të medituar pastaj ju sa a ka nevojë Allahu për neve ose për ibadetin ton. Çfarë kriesa ka Allahu xhallahu ala, të meditosh ti çfarë? Vësh kur të zbulohet pak diçka për asaj, para mëso sa kaçka shohum në asdimna që pat Allahu te barekote ata. Një ditë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të ndërua Allahu, i tha shokëve të tij, "Më është lejuar sot sot Allahu më ka jap leje Çuon ju tregoj juve për një melek nga melekët që e bajnë arshin e Allahut Azza wa Jalla. Ne dimë se Allahu Jualla i ka katër melek sikur se ka në Kur'an, apo që e bartin arshin e Allahut, quhen bartësit e arshit. Ka ardhur në surën Ghafir apo ka ardhur në surën Mudaththir, ka anti se sura janë përmend me emra hamalatu l'arsh bartësit e arshit e Allahut Azza Jalla. Tefrunit Këtojnë me lekë të mdhej Mirë përsa në mdhej këta mërë Allah Këto shifre i ka përmenë Pegambiri s.a.s. Vetëm sa për të parafru pak njohen Nuk janë fundi Nuk është pika Këvecë ome kuptu ti diri pak me tje Material për meditim, veç pak E tjera të thuash Allahu Akbar Kërgjë më shumë shumë shumë shumë shumë Subhan Allah, masa saj Ka thonë Pegambiri s.a.s. Ma është lejuar që së të të regaj për njën nga meleke që e bartin arshin. Ka thënë, prej pjesës e veshit e ti, kjo pjesë e pashtme e veshit, dhe një të kërharori e ti, të është, ajse ka kështu formën, po të është du të në kalzunive me këto që na din. Apo, ka thënë pejgamberi së salem, ka largësi 700 vjetë u dhëtema pëtën. 700 vjetë u dhëtema pëtën. Këtë e ka thonë me lën e Allahut Këtë e ka thonë me shpallin e Allahut 700 vite u thimë në atë kohë Qfar kanë në nënkuptu? U thimë në atë kohë, qfar kanë nënkuptu? Në nënkuptu. Hadë dhe për e marim, si kurse ka thonë dhe sa djetarë U thimin mëtë nga dalshme Jo me kali, por me deve Nga dal nga dal Edhe atë me devit mëtë nga dalshme Apo? 700 vjet Jam bëtë disa kalkulime E? sapo për të pa vetëm prafërsisht se ku spije meditimi në këtë xhoratë, se si ka përmend këtë kot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E kanë bën një lloj matje dhe kanë arritur në fundim se një deve në situata normale dhe me cilëtet mesatar se edhe deve që janë lloj-lloj, kalon nën 24 orë 40 kilometra. 24 orë, një deve pa ndali kalon 40 kilometra. Në që ufëse këtë e shumëzojmë me 354 ditë që janë ditë e vitit hënor, higjri, që kanë matë me ten kone për e gamberi sasëllëm, del shifra se devja më brenda vitit kalën, 14.116 km, apëtën. Pa undal fare, ka se kjo është shambull, 14.116 km kalën një deve më brenda 12 mujve, apëtën. Nëse këtë nivjat 14960 e, e shumëzojmë me 700 për ta ditë madhësinë e krahut me lekut, apo thonë, jo krahut, po pjesës së krahut të thjep, sa i bën kjo me, me metra se na zgjim tjetër, na me kilometra matin, e sa i bën të na nëse kështu e shumëzojmë i bie te rrethollazor, hiç më pak se 9 milionë e 912000 kilometra. A kokë si apësitë e në tokë apëton Kër është një kresë e Allahot Edhe një piesë e piesë e sesaj apëton Allahu akbar E kër është Allahu azot gjela apëton Allahu dhëtë Dhali kërrabbul alemin Kër është zotë i gjithësis Pse për që ditëmi Kër është Allahu gjelle wala Kër është aj që t'i thu Elhamdulillah për ta E kër është aj që t'i thu Subhanallah Kër është aj Allahu azot gjela apëton Pravna 9 mil Andaj, krej tukën vesh janë zena t'ina, vëtën Paramena, krej tukën vesh e mona, vëtën Ni melek i Allah të zëgjën Andaj, ku e në ta që e mendjem dhaj Apo e që e muhjnë Allah në të varë e këtëra Këqërë zot e gjëllë gjërelu Një barët si arsh i ti Qëfar madhështia, qëfar madhështia, që madhështia ka, vëtën E në qëfë se e inkuadrojmë këtë kalkulim Për të meditu, na, kina me meditu Nësë përja qesim pik Në spodim Allah Në poflosim për një pjesë veç Ma shumë spodim Në qofë se i në kuadrojmë E në kuadrojmë Në këtë kalkulim Një tjetër transmitim Që është sahi gjithashtu Ku pejgamberi sallallahu aleyhi sallam Ka përmendur Se Ajnë një të ju thimin Nuk ka devja mu, ka në rumu Ka në transmitim Ka thonë, do tëtë 700 vjetë e jëhë fiku tajru Ka thëm 700 vjetë fluturim shpendi Ta shumë ma shpejt Ta shumë ka mu 14 km Apo Mbranën 24 hrëve E ta shë simpazisho shkeshtarve Shpendi mesatarë Jo shpecija atyri Se dhe shpendi shpecija Ndryshën nëdryshë Mirë po kanonë për fundim Se për 24 hrë Një shpendi i kalon 70 km A thëm e në qofëse këtë e shumëzojmë të nërruazër do të tëtë... Jo, 7 km për një orë i kallën, a pëtanë. Në qofëse këtë e, ka, e, e kalkulojmë me 24 orë, e në qofëse këtë e kalkulojmë me ata, me ata, të ke fundit del një shumë më rëmence, dikun 416 milion e 304.000 km, a pëtanë. Këto veqën shifra moni në nënë, apo mos e dinis dikun një 400 milion km, Kjo as, as bot As, as, as Allahu alam Me qka e mato Allah pëtën Sa është krimtari Allah u gjelë Kjo për qka pofet Megamberi së nësërlem Po dhëtë Nka jepë Allahu leje E pra që si ka dhon leje E pra që si ka kalzu Heq këti Sa ka pëtën Në këtu adithe Këtu meditime E ushin zemën Me dhim dhe Allah u gjelë E ushin zemën me me kvalitata dytë e dashur me çëska që i përmend, me mbështetje të pakontestueshme në Allahun xhallaluh. Tëndro Allahu zar, Allahu te barekote ole ka përmend në Kur'an krijesa të tjera që na ka ftuar që të meditojmë rreth tyre ato. Për shembull, një krahasim që është bërë në Kur'an nuk është bë krahasim, është bë prezantim i ndar. Por kur i marrim këto prezantime, i vendosim para vetës dhe bëjmë krasime, dalim me rezultate mahnitë, zëftër. Allahu Gjelle Gjelani hu përmenë në Koran organizimin shqoqëror të disa kriesave përvesht njerëz, zëftër. Për qëfar organizimin shqoqëror të bëhet fjallë? Organizimin shqoqëror të marimongës edhe organizimin shqoqëror të milingonave, bubreca, zëftër. Edhe me bubreca dhe me marimonga Allahu në japë mësim Se si duhet me qenë Organzimi shqoqëror i juaj Në qovë se do një me pas Je të lumë tërë dhe të mirë apëta Kur flet Allahu gjellë gjelalu për marimangën Në kaptinën e marimangës Flet për marimangën apëta Par këtë krejtë të që ditë shme Që mëtë vërdet njën mëhnice e E qindisat rjetin e saj Allahu thët Par ata që adhërojnë Dike posë Allahot Ata që këtë zatë elojnë e ishmon nga në këti Allahu. Allahu thot, kemë thëri li ankebuti. Shembul i besimit e tyre, shembul i bindis e tyre është, kemë thëri li ankebuti. Sikur se shembul i marimongës. E që ka marimonga? I teha dhe të, shikone këtën, i teha dhe të bejten. Ka thonë Allah, e cila e ka marë po kjo të janë gjurë në rabën në nëmkupton gjinin fëmërore. Do të tëtë, organizimin shëqëror dhe ndërtimin e shtepis, Allah u thotë se e bën femra marimong, ju moshkulli. A ja e bën këtë? E që fa ndohë? Po se e qëndis, kjo është zbulim, shkenca ka zbulu, po se e qëndis mir, apo? e zhjë dhe bashot nësaj, dhe po se të qiftëzohet, apo? e mbytë që mësë me ju përzi në teritara. Për. Allahu thot, shikane kur, ka kaas në përgjëtsi, kur nuk, gjithë kur si merë për cilë veta, edhe kur prapër të lakmija, vrahëni, edhe pse ka venë për të taunë, që shto të shembullë, ndërsa kur e silë, Allahu gjellë gjellë hu, shembullë në marimungës, që ka thot, thot, kur ka kalu, Sulejmani a.s. mësurën nëmër, me ushinje vetë, apo, në Një milingone kathir Dikur sot psa folë bubrecja Para pak kohë Shkenstarët në Amerikë kanë zbuluar Par mes mjetëve shumë të sofistikuara Se milingonat komunikujnë me zveti Kanë njëngjizu zërat që ditë shumë Që ata bisetojnë me zvetat Mi përthonë dikujt për akti zbulimi Dhejnë që, që atë, e koronin që atët E kishë në nënqmu koronin për e gamberin salë salë salëm, E kur den të ashtë zbulim E që ka jetur së ashtë të njëngjizimi E ata kërë kanë komuniku, një milingon ka thonë, Ja e juhën nëmëll, udhullu më sakinëkum, La jehtimannëkum, Sulejmanë vë gjënuduhu, O hum la je shëtë oronë. O ju milingon, atë urmë, Ku me shku apë thonë? Inë në rëzikë, inë në rëzikë, Ku me shku? U dhullu më sakinëkum, Këthëhën e të gëvani sigurisë, Ku është bëni sigurisë? Në shtëpia të jua jamëtanë ndaj sistemi i organizimit shoqëror tek milingon është magnetës se çdo kush e kryen punën e vet, gjithku është pruntor, asnjë milingon nuk han kurrizën e teatrit, të të nuk përzihen shtëpitë të tjera, apo e kryen punën e veta me bu një milingon me skuq diqon tjetër të të ose mysnëse qësin për art, sërvenit këtu i kanë do kompetenca, i kanë do organizime shumë interesante. E Allahu thot, kur ka përgjësi, kur çdo kush e kryen punën e veta, kur punani, angazhoni, dhani juaj bëhet vani sigurisë, nuk bëhet vani ikjes. Vani juaj bëhet vani shpëtimit, jo i rrezikimit e kështu me radhë fam. Kur di modele thot la yahtim minkum Sulejmani. Ska thon mos ju shtyp Sulejmanin, qase kur ti bjen me kom e shtyp, ka thon tahtim ju në radhë bosh me thy. E çysh thet bubrësi, e po e kanë zbuluar sot e von se shumbica e përbërit se bubrësi sot çelç apo nuk ka materiale tjetër apo tot po ku e ka ditë te muhammedit al sallallahu alaihi ve sellem to që përbëria e bubrecës është thyrje e jo shtypje ku e ka ditë apo e ka ditë ai që ka kriju bubrecën nga saja ka zbritur Kur'anin pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem to tek meditim ban me kuptuar a çu ky është Kur'ani jam ë ç Kur'an ne përlexojm çta e po ç që, që ky është i cili ka mahnit botën e vjaznia ka gjënzu ka magjep shkënstar e nasi musliman se ati im vlerën as e lezoj mase këqyrë mase Kushe dhe dhe herë në mëram kur këna kuptu Në që ka pëtije kështë të më radha për. Dhe që pjë meditimi Medita këtu unë e thashtu në disa shembuj Edhe pak janë Se ka shumë e shumë që ka mune me Përmenë në këtë tim nga shembuj dhe shumë të ato Gjithashtu Allah u gjenë leuar në afton që të meditojmë Për vete tona Allah u thot uafi en fusikum E fele të psirun Meditoni rëdhvetve të juaja E fele të psirun asin të po Allën as Aspeçar. Aspeçar çuskafol Allahu Xhallaluhu wa Ta'ala. Çuska kriuav. Çdo pjesë e jotja është e vendosur me kujdes të madh, me dije kur dy rastisht nuk kapte funksionim, hatashëm i mall i tër asoj që ka tek njeriu fam. E çka më mendu për veten ton, po menon valla maspori për, për madherin dhe madhsinë e Allahut në krijimin ton. Pastaj këtheju vetës tëndë dhe thuj Gjitha këtu privilegje Këtu nderi i ka pëllau kujt mu Që i kam gjitha këtu të metat E kam këtë met, e kam këtë met E kam këtë met, e kam këtë, e kam këtë Andaj, duhet më përmirësu Në qovë se nuk meditojmë për të metat tona Nuk mund përmirësojme Në qovë se e harrojmë vetën ton Nuk mund përmirësojme Në qovë se shikojmë të këtë tjere të metat Së mund përmirësojme kur Andaj, ka vetja jote këta e fuqin e meditimit ka të metët e tuja edhe përmjësej vetën të ndë kjo është e kërkuar kjo është shambull praktiki meditimit vëllaj gjithdo meditim gjithdo ko që e shpenzon duke meditu për të metët e tuja e qysh me i përmjësu e qysh me vëmë i mirë qitha këtu i kisevap i kite ka lau shpëblenë të madhë nga se ti në i badetin e adhurimit të të të. e shambull të shumë që kanë të bëjnë me këtë Allahu subhanahu wa ta'ala nderrua Allahu subhanahu wa ta'ala ka sill në Kur'an edhe sa mu që kanë të bëjmë me krahasimin mes së botës dhe botës tjetër. Për ta kuptuar se Allahu subhanahu wa ta'ala thot fi dunya wal akhirah afa la tatfakkarun. Në dunjë edhe në ahiret a nuk po meditoni? Ka thonë Ibn Abbasi Nuk e komentu këtë jetë A nuk po meditoni Në Këtë jetë të shkurëtar A po Dhe kalimin e saj Dhe a nuk po meditoni Në për hershmërin e ahiretit Dhe bukurin e ti Që ka mune me medituat jatë Wallahi shumë salat Shumë gjera Mirë po Diso shamojt konkre shumë dvegjel Më nëj në krasimet tjerë që janë të noj Spaku për të ofru, thash, praktikisht Se sa mune me medituna Edhe më knaqe me kondra hat Më marrë me punë tona Për dobi tona Pa u marrë me meditimet për nevajshme Analiza për nevajshme me bo Së kem një ujë për to Së kurs nga vetë për to Nëso këto e në me dobi Këto silë në dobi Si kërse të ti sielim fond Frytet e meditimet Qka presim na me vjel një fond Kër e krym një proces të meditimit Me suksesa për to po filloj me gjihnimin, që funi me kohën, pas taj me i mirë, apo? Gjihnimin të nërë lezër, është një dhenë që Allahu e ka pregadit, për denim, aje din këne dënan, aje din këne qëna tja, e jon është veç, me menu pak për këtë gjihnam, apo? Mësë më uhutu dhe mësë më muhabit, për të kuptu se a thu valë, në këtë dunë çfarë kreatie ia vlen njerit me vrapu pasoj nëse ajo ja të shpie në xhehnem më dita për xhehnemën një ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sikurse transmeton e buhuraira radhiyallahu anhu dhe hadithi është i shënuar në muslim i sakt një ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke ndajtur me shokët e tij u dëgjua një përplasje ka në hadith uajqbe uajqbe në gjuhë në rabosh kur një shkat duke urukullis roket për një shkat ose prek dikun që në fërkim e si për përda një lejë zhugrë me aptër tha pejgamberi sallallahu a të sallem kjo është hak kjo është e vërtet kjo është shpalje që është shpal nga lahu a të gjallë duke shumë me i kuptu me dë vërtet dhe seriosisht tha pejgamberi sallall Adini qka ishte kjo zhurëm Ja mundëse Allah me e ndëgju Përmësim dhe meditim Thanë, jo nuk e dimi E ja Rasulullah Tha, kjo është një guri Një shkam i madhë Që është duke u rokullis në gjenem Që 70 vite dhe Allah s'ka prejnë fundin e ti jemë Emir Qka mund në këtu me meditua për? Në të rësmitim tjetër të hadithit E buhureres tjetër Dhe Muadhi i Gjeberit Dhe disa sahabëve të tjerë Ka thonë pejgamberi së razan një dit Law hajaren, Në qofëse një guri Mithle sëbëi khalifatin I madhë si shtat deve të majme Një shkam i madhë so shtat deve të majme Me një tërzmetim ka ardhë Me a e uladihin Me të veçlit yra Rokulliset në gjhenemë 70 vite, la je blugu ka rëha, nuk e arrim fundin e saj, apërën nuk e arrim fundin e gjëhnejmet, apërën kanë bët disa djetarë dhe këtu kalkulema, apërën nuk ju referua edhe ligjeve të Allahu Gjendevala ligjeve fizike e dini shumë mirë se sa so ma shumë ma pusht bja një objekt shpecija rritet so ma dje sa ma i madhë një objekt Shpeci edhe me e madhësht Apo, nuk bjen njët Një gurri si një letr Letra bjen më nga dalë Se do të të peshe e saj E pengon më ra me shpeci Këtë regull e diri ma mirë se unë ato Ka thonë pejgamberi sa sëllëm Në qofë se sh një shkamb Sa shtatë deve Apo, dhe Me Me të vezje tyra afto. Një deve Do të mesatarja E peshe së saj Ka ma shumë, pa dyshim Por për e marë një mesatorë që i kanë marë një të djetarë Kanë thënë është dikun 550 kg aftë. 550 kg Një deve Mere të vuklë në soj Leja i ka 50 kg aftë. Kusë i meshtë një vukli? 400 kg aftë. Apo Dhe në qufë se këto i ashtuim Do të tëtë uh, Shtatë që jenë Edhe plus pastajtë e rritim sikur se e thashim botë disa numrime vjen në thendëm do thot se kemi të bëjmë dikon me 4200 kg ato do thot 300 do thot një deve edhe i vogël i vogli saj apo dikon 400 kg për lom keçet ose sodokov kur është ora 4200 janë ato kg me ku shkëmb i madh ato pse mund të jet 5000 mund të jet 6000 Po themi se është kaç, 4200 kg më thon. Një gur i madh atë. Dhe aj rrokulliset 70 jetë posha atë. Për ta kuptuar, edhe kjo nuk është fundi. Do të thosh gjyysa, do të thosh stacioni i parë, do të thosh kati i parë, ku e dimna. Me sa më kuptov deri sa mund të me koni mall këtu xhehenam më thon. Si bëhet rregulloj çu nuk i njeh. Po i kam lezuar të gatshme këtu atë. T fizikës mative që i kamboj disa, në qovë se kjo është pesha që i kaqë, do tëtë edhe kjo është e, koha e rukullisjes, kjo pesh, ku e di që se ka shumëzu me me kohën e rukullisjes, kanë thëmë se bëhet fjallë për një lërgësi, dikun ofër 23 miliard kilometra, afër 23 miliard kilometra, është duke u thunë një guri, halësja ka prej këfunin, që kjo është gjëhnej me Allah, të zonë gjële, afër Para katarsu kur'shet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për, për madhësinë e krijesave në xhenem mos u qytetë vullaportën se i rrit Allahu azza wajel për ta përjetuar dënimin me vërtet nga gjithë ato ata. Para mendoje për shemb zjorën e xhenimit. Zjorën e xhenimit ato. A. A thu vall sa e ka temperaturën ato? O Allah nuk e dimi ato. Më shpëton mësinë një shembull konkret apo. Ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e shemsu al kamaru thaurani mukeu warani finnar Muhammedi sasën ka thënë djeli dhe hana do tjenë si kurse dy kije të mbledhur që hudhe në gjehnam Allah nuk e hudhe djeli në gjehnam për me dënu po e hudhe në gjehnam për me ashtu dënimin aftën Allah në arrujta e ta është në shumë se marë veç djelin veç djelin me e marë apo kanë thonë shkencëtarë po flas në bazë të çfarë që mësua unë do thotë se dielli është më i madh se toka për 1 milion 300 mijë herë atë por na xehlemi të raport me tokën po e përbin hiç absurde të mërvesh por na dielli dhe hona bash gjuhën xhenëm ka vetë Në qështë e dhjelë është kachimadhe, pëtën. Shkenstar t'ju në munu, edhe kështë e prafrët, se nuk din, për janë munu, me edho një konstatin për temperaturën e dhjelët në bërthamen e t'ja, pëtën. Brana, kanë konstatu se është dikun ofër 5-10 milion gradë celsius, pëtën. A mu shmet përnu këtë temperaturë? Për mënaje, kë kryes kachimadhe, me temperaturë kachimadhe, po hudhët dikun dhe dhe spomirët vërshë Esa është os temperatura aty çipohudhat e tash kohë mediterianë për këtë edhe më nduhrën çdo vetëm me marrë temperatura ka edhe kë durrën tjetër me prek kus duhet aftë kur e di kjo kësaj këngë trijekët shumë kollëta ap apo provojë vetëm e di k pa kësaj është çustrijekët çu largohet te piramit çu largohet pe të kçirave këtej largohen kur e paramandon tonë temperaturë edhe kjo është vetëm vetëm për meditim kjo vetëm ilustrim o vllazni kë vetë ilustrim që nuk ka nuk ka të bëjë kë me realitetin. Po shkak se realiteti është për te ai. Ka thonë çu kjo është afta. Çu kjo është. Dhe Allahu e rrit se njëri ton kit jehenab, vallai në këtë formë çështa e shkrin më herë. Por Allahu i rrit trupat e banorëve të xhenemit most më romancë. Apo çë kjo hapësir ka çë madhe? Tjetë për shtatsme Tjetë në përpullshmëri me banor të vetë A nëjdenimi Paramendo për shambull vëqë për këtë Vëllaj këtu së në imaginatë Këtu jenë dë vërteta Që shumë shpejt Shumë shpejt Të gjithë na Këna në pas si mundësime u binë të optën Allah mështë në mundësuf të këni Por këna me po Këna me binë Këna me binë Këna me këllë në të revunë në në gjehin Këni me e po gjehinimin Gj Por Allahu na ruid me e kalu dhe me shpëtuu pe ti apo. A e dini sa so e ka lkurrën e trashë një banori i xhenemit? Është para më ne kur të futet zjarri në kët lkurrë. Allahu do një dënimi. Lkurra e njërit është sa 1 milimetër e mm gjusht deri në 2 milimetra. Apo në vat më trashë 2 milimetra mm lkurra e njërit është atë. Edhe kur e prek pak zjarmi, çfar dënimi është atë? Çfar dhimbje është atë? Para më ne a dini sa so e ka lkurrën e trashë një banori i xhenemit? Në ngutim kushën ata. Vallahi nuk di mëna ky zdimi as përziu këto. Në veqë Allah, um që në më smekon, e na vesh Allahun për lutim që na mos mëkon ata. Edhe na po dëna këto shem mi mor me ditem që na më urrit ata. Na më largu pe këtë. Edhe çdo vepër që na largon nga xhenemi, më me disponim mu largu isa, për më largu pe saj ata. Dhe çdo vepër që na largon pe xhenemin me disponim më pas me kryt, më largu, të na largu, të çdo vepër që na çon në xhenem me ik pe saj Allah. Këto po ndezon. Na po flosim për vetën tonë, veç Mund po më intereson vetja jam, po duam material për meditim, unë qesh me qenë më me ambicioz, më me vullnet. E çetar xhenimit të andez ambicën dhe vullnetin e ap atën. Apo ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka shumë transmetime, një pytynafton. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, selkura apo trashësia e Kur'a s një banorin xehlan është afër katërdat bryl lapsa të, të një burri të madh ata. Para mëนนë një lukur 200 metra ata. Ap Apo të modha do të kem 20 metra ata. Se 50 cm rish dikon. Pas është brylën një, një të madh, çka thon pejgamberi sa so selam ata. Ma krohuti ata. Para në kur at hapësir të madhe e perfij zjarri ata. Ky zjarme të vendos kash të, të madh ata. Dhe aty fokusohat Dhe aty digjet Apo dhe aty në dezet Dhe aty ngritë temperatura Dhe aty në betet Diri so gjithdo përre të kësë lkure Ka që të prash Nuk eshka të rënafë E pasa që ka thot Allah o thot Kullëma ne dhigjet gjuluduhum Bedelnahum gjuludhen gajraha Li edhukulli adhëp Allah o thot E dhe posa Që digjet e tër këllkur Që ka bët Ua këthejmë për sëri Dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe oa rinjallim nervat oa bëm të njall kurën që vazhdimisht të apretojnë denimin rrujë o vlojnë ndërruar më sudo pjesë e këti denimin lërgohu, etë për gjëhnime etë për këti veni ku Allahu të barëk nuk dan me i që kresë për ata që refuzojnë dhe nuk dujnë ven tjetër Allahu zhjikotë që i si tyra ndaj nimin e ndërno që na mështë të bëjmë pjesë e këso ndaj parënoj për shamë të në qëfar mirësia Allah u gjëllewale, Allah u të barekotare, nga ka mundësu me qëfar thjesësia me ikë për me tija, me u largu për tija, kush dan, kush dan, andaj të kalëm të gjëneti si një shemë konkret i meditimit, pejgamberi s.a.sallem ka përmen shumë gjëren gjenet, në gjënetë, shumë gjëren, apëton. mirë po, qëfësi marë në në disa përtynë, ka thonë pejgamberi sallallahu a sallem në gjennet kur fletë për pasurin e një njëri e jotja ka thonë pejgamberi sallallahu a sallem në gjennet është një dru pem apo që hijen e saj nuk ka mundësi me e kalu ta shumë e deve ta shumë ka cik një kalorës me shpejci që kalan apo i cili udhëtan 500 vita për thonë 500 vjet Me kalli më uthu e më uthu e më uthu Ka thonë së mund hirë mja ka përshyja për. Kjo është një Një dru i jotin gjenet Me dhe ta përta për. E shtoja kësaj ka thonë Pegamberi sallësallëm Ma min shëgjëratin fil gjenne Illa vësë kuha min dheheb Ka thonë Muhammedis osen, Nuk ka drun gjenet e që trun Nse kanë nga are Apo të në e trarësie madhe Këjt e joti afton Nja, e paramendaje kërë thëtë pejgamberi s.a.s. Kërë shtë thëtë, subhanëllahi wa bihamdihi Shqika, subhanëllahi wa bihamdihi Në këtë dunja, jam bjelë Allahun i drunë në gjennet avtëm Ta është, meditarët sajtë, thëshë subhanë wa bihamdihi Ta na i drunë avtëm A i këthetë kuptimi dhe këtë përmenës Allahot Apo atleviz gjuha, alakman Pa të shimë se gjithë të këtu irregullan kë meditim Në qovë se kjo është një Sënë e kalen ëmë Paramendoj e përshamu bukurit e tjera E solit e tjera Që vëllahi, billahi e ndë vërtejet ëmë Ska, me steje dhe me sprekis është në bjullë jësysh Me steje dhe me po këtë vend është vëllahi një dalje shpirëti Që e kemi shumë të tik Apo shumë fjeshtë mund me dalje E që qika që është Mes asaj që po flasë për te Edhe me steje me po këtë realje shte Gjithashtu ka thëmë për e kërënvej në sëllëm Sëtë sa, Sot, so, apo njerëzit parfumuosën E qesim parfumë, më njëra mirë Po parfumën mëjë mirë, mëjë kushtushëm Së e ka Dë më dhënë, ndikimin era ati A më nënë më njëra ati 15 metra largë Së ka mundësia, në ka mundësia 2-3 metra një jetë Ama Ka mundës i muni pes më bëj, këtu, të dherë ali njerën atje. Ska kësi parfimi, përf... njerën me qitë vetë. Për. Me pak metra, hargjohet parfum me një dënjanës. E parfumi i gjennetit qëfar është Allah. Për. Ka thonë peganberi s.s. Era e gjennetit ndijet një njëmi vjetë kalima. Njëherë me parfimos Allah në gjennet, kur mu era keqës dhe në tonë. Një pik uj, ka thonë pegamberis, atë me pinë gjendatë, një pik uj, ko shpin nga gjëriti, një pik uj veç, la jadh me uba dhe u, u ebeden, kur mon nuk e ka petja, kur? Një pik, apëthonë, për mëna, e tjera, e tjera, e për mëna këtë, e për mëna këtë, për mëna allo, medita, për që dhëna e ka nga thonë pegamberis, atë nuk të shembuj, për më meditu, për me përmjësu jetën tonë, kvalitetet i, i badetetve tona, Por më kuptu saje sa për çka ngatërohemi shpërshara, s'ja si vlen apo? Aja për shka njerëz vranë sa të fat keq është për copë tokë, po s'ja si vlen, sekret keni më lon. A humbet kjo, Allah? A humbet kjo për, për një lakmi, për një kojtje, për një epsh? A humbet kjo? Po këso kupton njëri që e tonë sipërfaqësisht, formalisht, jo këtë e kupton kush mediton, nalet, dhe e përdor mendjen që Zoti ja ka dhënë edh ashpallën që Allah ja ka dhuruar, bashkë mes dyave, mes logjikës dhe ashpallës perfekt funksionojnë ata. Kur nuk ka mundësi më rond dash me anë jashtosh dhe ashpallja, kur nga se dyat janë për Allah ta zgjedh. Por ndaj futim dash për shkak se këtë e përdorim keq edh atë e kuptojmë keq, e Skoda e scoçora po dal pastaj diçka keq. Përdore mirë Allah, përdore mirë. Shikoj çfarë shau në kasive te pengambëres sallallahu alejhi dhe sellem pëbë detu orën e natutia ma tuti më shkoj me detu që çshto at dashnia për Allah vallai dashuria që fluturon nga gëzimi pejsaja këto vallai të freskuesh shpirti pe fillimin në fund nga dashuria për Allah xhan devora i cili t'ka dhëruar t'ka mundsuar që nga ky xhehenem kaç kaç itmerson dhe te ky xhenet kaç i bukur të arrish vallai me shumë pak punat po shumë pak është Allahu Shumë pak është të të të të të të të të të më. Masë pari kërë e merë kohën e jetës, me fitu këtë gjënetë ka shtëma, për gjithë mund, kur së merë fund, dhe me shpëtu nga këtë gjëhnem i të merë shumë, sa kohë do të me kaluë, apë të njëri të të. Mesatarja njërit sajetën, gjërë dhe i shtalë djetë, hajtë pëllëm shtalë djetë mesatarë, të të të të të të të të të të të të të të t këllarit obligimet nga 15 vjetë, se para 15 e s'ka obligimet, 15 dheri në 70 vjetë, apo i ka, ka 55 vjetë, apo, apo nëmërej mirë, se më kam përti në shumë shifra, apo e gjyës e aso jënë gjumë, së në gjëhet, le opës jo ngritë në gjumë, të fletë njëri, dysoj kanë rrëma shumë, 70% e kanë gjumë, një kush ma pak, po le e gjyës e 50-50, Sa so po ja më adhuroj Allahun asojel pe vjetëve. 22 vjet e gjysma, po 23 vjet. Nisë 30 vjet, adhuroj Allahun. 23 vjet Allah, 23 vjet vetë. Edhe ato, edhe ato adhuroj i cili është konform mundësive, jo jashtë mundësive. Adhrojmë i cili edhe kur kur të rinë të menut, të spërblen është adhurojmë edhe kur të hangsh, të spërblen. Edhe kur e largon haramin, çfarë blem, këtë tyrë të adhurojm? U s'po them 23 vjet rrin kom tu fal. Jo, jo, 23 vjet adhurojm me plot kuptim në fionë të adhurimit, ku edhe ku edhe ushqimesht adhurojm pastaj atë, ku edhe pije është adhurojm pastaj atë. Këtë ndulime kur bën në bas ose qallanë ka mësua ata. Po me kom 23 vjet vëllnia u thon, vullai nuk kom mend. Unë nuk kom, nuk kryj li pa Allah mend ata. Amba çka është marrëveshja me të apo po? Kush nuk ka pranuar kontratë me Zotin xhela xhala. Kush tho dia ja, ona pengri dorë, ma banela punë smujvala. Kush za ajo? E që poçi ka njerëz të humbin. Poçi ka? Po për çataj ditën e gjykimit njerëz kushoi për çka kanë humb. Duhen me kompenzu këtë humbje me kan me më dashnëve. I thot Allahut, merr mi prit, merr më grun, merr mi fëmit, kët merri. Apo kët merri, po po i do, më të thën, të them opër se ka pas na humb shum. Shikaj thallallahu azhal, thot shumë shtrat të tyre pagu sot, ka pagu shumë shtrat, unë e kumplis shumë malir, as ta kumplis familjen, as ta kumplis babën, as nonën, as gruan, as fmijët, këtë ti ku mlon ty? E kumplis një kohë si、të nden për mua, edhe çast se ka dhon. Tash mos tu i vë do këtu këto fraza, si jap kjo peta, thot. O 15 thirrën dhunjas, o 5 mashën dhunja. Mosu mashra Allah. Mosu mashtra. Meditarë të këngërave. Me Shikaj çka ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon ajuhe nës aju nërë yujhë kanë ajen stiraq të wapa ka hon at'imu ta'am afshu al-salam wa at'imu ta'am wa sallu billayli wa nësë al-nyam tadkhuluna jannëta rabbikum bësalaam ka thon aju nërë përhapp nebra mezbeti salamin poqen apo Përhapte mes vjetit paqet, mos urrëni mes vjetit. Uleni selam në jetët paqja. Atë i motam, çkapni buk, japni buk njerëzve në honger. Mos mos u bëni vjetjak. Buk çkapni. Falënotën kur njerëzit flënë ka pak. Ka thonë hin gjenet, bi selam, pa në xhenet biselam, pa therën kom. Shlir. Pa u therë kërku me selam, do me selamet mat mat hin xhenet. A pe azgo durr në Allah me dhon besën për kët punë. Shikar që ka thëtë Allah o gjende gjela Shikar Ka thonë pejgamberi s'a sëllem Inë në fil gjennë në ti Gurfe Ka unë gjennët jënë dë dhoma Hajë kur drune ka që i madhë Allah olem s'a dhoma m'don. Dar mëse mati me dhomen Tone ose salonin të në që shpijase, aja, aja, i kiti shpijese Hajë probleme është ta e ja, Joja ja, Të tjetër mati është ta ja, e ati avdon A më thotë Jura dhahiru ha min batini ha O batinu ha min dhahiri ha Thëtë nga bukuria a që madhe Shien nga brendia që ka këjasht Dhe nga jasht ka këmrena Dhe bukuria e madhe që nëse kuptojmë këtë Edhe këri ka kazu këtë bukuria për e kamërson Ebu Malik e Eshari Radiallahu anhu ka thonë Limën hi e janë Rasulën Allah Ka më qëjnë me komë të këtina Ka më të kuqënë këto janë Rasulën Allah Kësh i mërë të, të diju në veç Këshur në pro Kësh i mërë të Ju vendës nja o shtrajta jo pëtën A me medita Allah, medita. Mare, mare Në shtëpinë dynja më të abdikosh për çetoa kjo e sa. E lëmë me Allah më të ab gjenet nafton. Me kalkulator më thon dikush e keni banesë apo 1 mm katror. E kanë zbukuruar keni armos si ka më të mirë. E sa so kushton? Ka pa para, vetë çeton mësh më i majtë atë. Për, për shtëpinë dynjas, që çura akish me pranua atë. E pastaj çura api ajo Allahut besën, Allahut më amar këtë vënçë për ty e ka thon se si hyn aty kor gjatë ka lu meni here ja dasura la kom per ka ne ja rasulullah ka thon limen atab el kalam kush flet bukur dhe mir aton flet mir as nuk karan kan as nuk e pergjoan kan as nuk rran as nuk shpip flet mir apo pranojnë çfarë thon pastaj wa at am at'am edhe ja buk me honger kta njerzo edhe treta ska thon yep mish as kush buk çat han vet yep don me njerzo edhe ka thon wa bat ka imen u nësu në jam, edhe natën ka pak, që të natën është, ba e gjithë shpeshën ka përmenë, përme në përme në përse që atërë o së qëritetje, e prirë gjumën ka pak, përra sabajtë në 20 dakike në gjysë të minëtë gjysë ure, mi e falë Allah në dure qatë të përhirë dzurët, e kërëshe Allah robin tuk, apo i cili po fletë mirë, qëka i këpë Allah për danë me tjertë, natën kur tjertë po flenë Ti e bën si mëton di kosh 10 vjet që më punu ndrim 30 natës atë. Allahu po ndrim 30 natë. Jo jo, ja, jo ja, ndrim. Ja, Sllajiti. Gju saot jo ndrimi 30. Vetë te Allahu ndrimi i 30 gjysë natë. A mundunësh me thunë që më punu 10 vjet ndrim 30 natës atë. Ndrim 30 që më punu, po e keçit 1 mm katëror. Që tash ende që unë apo. E kurrë të Allahu t'a doni bëgjni të moda. A pia zgat dor natën. Të den, meqati zgatia. Apo, edhe në nëshkujem me Allah në gjëllë gjerallu këtë mërveshe Me fitu këtë bukurik është të madha Qëtë ashtot ka thonë pegamberi Sallallahu aleyhi osellem Këtë dhe mirësivë Allah që Këtëm dëmë e ka dhuzë se Allah dhe më në qënë gjenet Ka që ka lajve që me ta fala Allah Andhe këtë e për kuplu se gjëhenimin e kumlon që është të mugjind Ndikush halbet më së pojnë se Gjenet është për ju apë Gjenet ë Çeresh për Allahu o Kiof. Andaj shikoj prapë në kënd pa punë marrëveshje. O ma duhet të medituj. Ka thon Peygamberi Sallallahu Aleyhi ve Sellem, ka këtu një hadithe saktë, vërtetë ka thon Muhamedi Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Cili do musliman apo muslimane, bjem me flet me abdes, ashtir kjo Allah fort. Fletës po të rriqut me abdes, fletësh me abdes kurdo që bjen me vlet me abdes. E tani ç'a qa, tani çka e rasulullah? Po anzen gjumin atë. E tani thot subhanallahu, thu me yetarra min el leil. I dal gjumin natën, i dal njëri gjumin natën, e çka? E thon nëse ora me abdes, edhe i prish gjumin natën, ç'a duvat? At çka e kërkon nga Allahu, Allahu e jep atë. Subhanallahu. Tu ka prish gjumin jo musliman, apo Allahu do më ta kompenzoj. Na bën Allah ta prishim gjumin, lëpë çka dush. Edhe bëj drejtaja atë. Ku kush të ja këta votë? Kush mundson kësto aftën? Kush mundson kësto? Po ti bën domo të prezhu minatën atën. Ama kush? Pesh me radhas para se marrëm flajta atën. A vështir? A vështir? A, a dhe meditatorët kësaj mirësie që Allahu ta ka për më kuptu, bujarin Allahu ta xogjet. Po më kuptu mirësinë Allahu te barekota. Ës shumë, është shumë, është shumë, është shumë të tjera që s'ka mundësi mi përmand, ju i gjeni vetë. Apo mirë po meditimi është ai cili jan gri çmimën i ibadetet. Prandaj milioni përfund ti përmani shpejt disa pika që janë frytet e meditimit aty. Ai që mediton drejt, Allahu xhallahu ala i mundson me këto veprat aty. Ka thonë Ibn Ka'im rahimullah, fryt i meditimit është shtimi i dashurisë te Allahu edhe njiues, a thash dashnia e çoft më herat. Sot e hera kushtuat dashuria dhe e kupton ahiretin e dunjan i çton punat edhe kur e kupton se atje i duhet koha e kupton rëndin e kohës. Eshtu që aherat ka shumë marr, vakti po shkon, duhet mënujt vaktin se ndun tjetëu fol me ty mupin i pab. S'kam më sap. Tunet me ty të hul pa diova, më shkruaj në dhomat ia, s'thamos fol mirë apo. S'kam më sap. Ah tani kthyr kohën e kthy shoshnina. Pse? Se jam son xheneti, jam son meditimi, rrugën e kohës atë. Gjithashtu kanë thon ulemat se Ibn Jabasi ka thon kush menën për të mirën e vë apranata dhe kush menon rathskeqes jo më e bó po çish me hjek lergopis vetë. Dhe ashtu udemot kanë vonë se frika ndaj Allahut i shtohet në me meditim. Shikoni sa so bukur e ka përpilu Hatim al-Samqet ka thon, ka thon min al-dhikri yazidu al-hub. Duke e përmend Allahun shtohet dashuria. E ka thon umin at-tadhakkuri yazidu al-khawf darson gam meditimi shtohet frika ndaj Allahut te bara wa ta'ala. Edhe ka shku njëri me pyet gruën e Abu Dharrit. Abu Dharrit ka thënë sabi një or kur u dekaj u shkoi me vetë shpinërit çfarë bëdhit i ka bëu që kaq burr i mirë kon? Kaq i devas shumë vota. Ka thon çka bëj këçkunë jedit zotallaj. Ka thon vullai sa për kjo është një çështë më kaqë me meditim këtu. Ëmë meditim tash me këçë ka nefoli tash. Don e pas ka arrit Abu Dharrit atë adhurim atë përkushtim atë ambicie me çka e ka arrit më me, me meditim mautar. Edhe Një ditë Abdullah ibn Mubaraku e ka pa Sahel ibn Adi. Qëcon, ai pajpi njerëz të mirë e ka pa të heshtur duke menuar. Ai e në ka pa kur e shoh në dikonj shumë bon. "Ha, ku jam rive?" Apo i thosht, "Ku shkove?" Ai i thosht, "Mos ka lart se në s'mthesh." "Ka vonë ky. Ku shkove?" Tha, "Dën e Sirat mrive aftën." Mrive dën Sirat. E ka pa smatrit pi vorrit e Natunja Kalis. Në varr kur dale Allahu thotë unë kam ndërprekur u them kam kumri thotë të sirohtim në atë. Çfarë që a shkova thotë. Kam medituar për të punat e Allah. Që ti kam pas më atë. Andaj edhe një ditë një pediatre ka qen dukej rrugës dhe befas e kam pas që e ka ul kokën or pshtilla dhe i kanë rritën lart. Kuron shikoj bon. Atë më nënçi mire biajtë shojm turqisë të folë ai mbrana tetë kuni kam ata Allah. Ka thonë të më du di ku teatër ka thonë te fkerte fi dhahab umri Kisha të menu se qysh për më shkanë jetëa E sa pak punë këmbo Edhe është duke më afru edhe funë Që s'konë vakte në bo shumë E nuk di se si dalë për Allah Dhe me dita për të punë Shka jetëa Allah tazën, Me që me qësat Allah A dinë sa të karmet, ku e dinë të sa të karmet Allah? Andaj, shtoj punë të mirë Allah Shtoj e stikëfarin, shtoj e sadakan Shtoj e kërkin faljen Shtoj e mirësin dhe njerëzve Shtoj e bujarin dhe njerëzve Shtoj e respekt Së so, nuk djetë kur vjen me lejku i vdikë e dhe të balmo Mjaftë Ama këtë ngriti nga kjo gaflet nga kjo hudi Nuk kina mundësi me e bë Të rënditjen pozitive Për të shmongë kësoj habije që ne ka kaplu Nuk mund të abojnë përre se Për mes adhërimit të meditimit Me gjitha kuptime që timin folë për të edhërimet tani Dhe shembo që i tsejka Allah unë a u zonë në rrugën e drejt Dhe Allah unë a u zonë në zemra tona Dhe në konstruktiv dhe pozitiv i çel në ban Allahu i dashur. Na shton vullnetin dhe ambicën që të vrapojmë pas ati Allahut që një krijës e tij është me një krah, sa thamë më parë, e një thellësi e dënimit i tij është aq e madhe sa përmenda, Allahu nukurit për sajt, por dhimi i mesia xhenetit është aq e madhe që Allahu na lësh që Allahu të na bën banor të xhenetit. Allahu na mëson se sikur të na ka bashkuën këtë vend, na bashkon Allahu në xhenetit ti, të tij me hise të mëdha e në koltuqit <tuhu> të uldra vlazer me dërtejt që duhen për hirtë Allah Gjellë Gjelalu dhe respektohen për hirtë ati jeton. Allah e shpër lejt për më mandin e kaq për dhofun më sallallam ala Muhammedin, ala Ali vë sahbë vë sallam të asimën këthirë.